Частина сьома. Повний словник і тезауру з Дудена, а також шампанське та акордеони, трилогія, трохи сирен, викрадач неба, пропозиція, довгодорога в Дахау, спокій та ідіот і кілька чоловіків у пальтах, шампанське та акордеони. Влітку 1942 року Молькін готувався до неминучого. Були й такі, хто не вірив, що маленьке містечко на окраїні Мюнхена може стати ціллю атаки, але більшість мешканців добре розуміли, що питання не «чи?», а «коли?». Чітко позначили бомбосховища, почали затемнювати на ніч вікна, і всі знали, де розташований найближчий підвал або погріб. Гансу Губерману ці тривожні події принесли певну вигоду. У ці важкі часи удача торкнулася його малярського вміння. Власники віконниць вкрай потребували, щоб він їх замалював. Єдиною проблемою було те, що чорну фарбу зазвичай використовували як додаткову, щоб затемнити інші кольори. Тож невдовзі вона скінчилася, і не так уже легко було її дістати. Але Ганс був майстром своєї справи. а Гарний майстер знає багато хитрощів. Він брав вугільний пил і замішував з нього фарбу. До того ж, він не підвищував ціну. По всьому Моркінгу нарічувалося безліч будинків, чиє світло він приховав від очей ворога. З ним іноді ходила Лізель. Вони котили возика з фарбою, на деяких вулицях вдихали запах голоду, на інших хитали головами від чужих розкошів. Часто, коли вони вже поверталися, за ними вибігала якась жінка, у якої не було нічого, крім дітей і злиднів, і благала Ганса замалювати її віконниці. «Ані Гала, вибачте, у мене скінчилась чорна фарба», зазвичай казав тато, але, пройшовши ще трохи, завжди здавався. «Високий чоловік, довга вулиця». Завтра, обіцяв він, першим ділом зайду до вас. І на світанку наступного дня він був там. Зафарбовував віконниці задарма чи за чашечку гарячого чаю з печивом. Минулого вечора він вигадав новий спосіб перетворення синьої, зеленої і бежевої фарби в чорну. Тато ніколи не радив закривати вікна простирадлами, бо добре знав. Що взимку вони ще знадобляться Казали, що Ганс форбував в вікониці навіть за половину цигарки Викурював її з господарем на Ганку Їхню розмову огортали дим і сміх А тоді тато підводився і йшов до наступного клієнта Коли Лізель вирішила написати свою історію Я добре запам'ятав, що вона сказала про те літо За всі ці роки багато слів вицвіли Папір нещодавно витерся від постійного руху у моїй кишені, але більшість речень закарбувалися в моїй пам'яті. Маленький приклад написаних дівчинкою слів. Це літо стало новим початком і новим кінцем. Озираючись назад, я бачу свої руки, липкі від фарби. Чую звук татових кроків на Мюнхенській вулиці і знаю, що маленька часточка літа 1942 року належала одному чоловіку. Хто ще міг взяти за фарбування плату у вигляді половини цигарки? Тільки тато. Таким він був, і я його любила. Щоразу, коли вони злізли ходили на роботу, Ганс розповідав їй історії. Про велику війну і про те, як його жалюгідний почерк врятував йому життя. Про той день, коли він зустрів маму. Він казав, що колись вона була дуже красива і до того ж розмовляла зовсім неголосно. Знаю, в це важко повірити. Але це чистісінька правда. Щодня була історія, і Лізель пробачала йому, якщо якусь він розповідав у друге. Бувало, коли вона часом замріялася, тато легенько титься її панзликом простісінько поміж очима. І якщо, не розрахувавши, він набирав забагато фарби, вона цівкою стікала по крилу її носа. Тоді дівчинка сміялася і намагалась відплатити татові тим самим. Але Ганса Губермана нелегко було піймати за роботою. Саме тут він оживав. Коли вони робили перерву, щоб поїсти чи попити, тато грав на акордеоні, І саме ці миті найбільше їй запам'яталися. Щоранку, коли тато штовхав чи тягнув возика з фарбою, Лізель несла інструмент. «Раз вже залишити фарбу», – казав Ганс. Але не забути про музику. Коли вони зупинялися трохи попоїсти, тато нарізав хліб і намазував його залишками джему, який вони отримали за карточками, а іноді клав згори тонесеньку скибочку м'яса. Вони трапезували разом, примостившись на банках з фарбою. і тато. Ще не дожувавши останній шматок, витаряв пальці і тягнувся розцібати футляр від екардеона. На складках його комбінезона збиралися хлібні крихти. Поцятковані фарбою пальці вистрибували по кнопках, перебирали клавіші, завмирали і тягнули ноту. Його руки розтягали міхи, щоб інструмент міг вдихнути таке необхідне повітря. Зазвичай Лізель сиділа у променях довгоного сонця, стиснувши руки колінами. Дівчинка не хотіла, щоб ті дні закінчувались, тому що разу вона засмучено спостерігала, як до них крокувала темрява. Що стосувалося малірства, то, мабуть, для Лізель найцікавішим було змішування кольорів. Як і більшість людей, вона думала, що тато просто бере свого возика і йде до крамниці фарби чи будматеріалів, замовляє потрібний колір і має чистий спокій. Вона не знала, що більшість фарб – це грудки або бруски, і їх треба розкачати порожньою пляшкою від шампанського. Пляшки від шампанського, пояснював Ганс, ідеально підходили для такої роботи, тому що їхнє скло було трішки товстішим, ніж у звичайних пляшок з-під вина. Тоді додавали воду, білила і клей. Не кажучи вже про труднощі вимішування потрібних кольорів, Наука татового ремесла спонукала Лізель поважати його ще більше, їй подобалося ділити з ним хліб і музику. Але дівчинці також було приємно дізнатися, що її тато такий майстерний у своїй роботі. Вміння зачаровують. Одного разу, за кілька днів після того, як тато познайомив її зі змішуванням кольорів, вони працювали в одному з найбагатших будинків на схід від Мюнхенської вулиці. Перед обідом тато покликав лізлю всередину. Вони вже майже закінчили і збиралися йти до наступних клієнтів, коли дівчинка почула незвично гучний татів голос. Вона зайшла до будинку і її відвели до кухні, де на розкішних і делікатних кріслах сиділи дві старші жінки і чоловік. Жінки мали елегантні вбрання. У чоловіка було біле волосся і бакенбарди, що нагадувало живоплід. На столі стояли високі склянки, наповнені тріскучою рідиною. «Що ж?» – сказав чоловік. «Пригощайтесь!» Він взяв склянку, а за ним потягнулися інші. То був теплий день. Холод склянки трохи насторожив Лізель. У пошуках свалення вона глянуло на тата. Він посміхнувся і сказав. «Прост, Меодель, за тебе, мала!» Їхні склянки зенькнули, і тільки на Нолізель піднесла свою до рота, як її, вжаливши пучою до солодкий смак шампанського. Рефлекс примусив її виплюнути простісінько на татовий комбінезон, і напій, спінившись, розтігся по тканині. Усі присутні вистрілили сміхом, а Ган заохочував її спробувати ще раз. За другою спробою Лізель вдалося проковтнути і насолодитися неперевершеним смаком порушеної заборони. Чудово! Бульбашки кусали за язика, лоскотали живіт, і навіть по дорозі до інших клієнтів Лізель відчувала всередині теплоти, голочок і шпильок. Тягнучи возика, тато розповів їй, що ті люди сказали йому, що не мають грошей. І ти попросив розплатити шампанським? А чум би ні. Він глянув на неї, його очі ще ніколи не були такими сріблястими. Не хотів, щоб ти думала, що шампанським можна тільки фарбу розкачувати. І одразу застаріг. Тільки не кажи мамі, домовились? А Максу можна розказати? Звісно, Максу можна. У підвалі, коли Лізель писала про своє життя, вона поклялася, що більше ніколи не буде пити шампанського, бо воно вже ніколи не смакуватиме так добре, як того теплого липневого дня. Та сама історія з акордеоном. Багато разів вона хотіла попросити тата, щоб він навчив її грати, але чому завжди їй щось зупиняло. Можливо... Якась невідома інтуїція переконала дівчинку, що вона ніколи не зможе грати так, як Ганс Губерман. Запевняю, навіть найкращі акордеоністи світу не вміли грати так, як він. Їм ніколи не дорівнятися до невимушеної зосередженості татового обличчя. З їхніх губ ніколи не звисатиме виторгуване зафарбування цигарка. Їм ніколи не вдасться припуститися маленької помилки – і через три ноти посміятися над нею. Ні за що не зможуть так, як він. Іноді в підвалі вона прокидалася з відлунням акордеона, що звучало у вухах. Вона відчувала приємне поколювання шампанського на язиці. Бувало, Лізель прихилялася до стіни і мріяла, щоб теплий палець, вимозаний фарбою, знову пробіг її носом, або щоб іще раз побачити наждачну шкіру татових долонь. Якби ж вона знову могла стати безтурботною, відчувати таку любов, про яку навіть не підозрювало, приймати її за сміх і хліб, намащений лише ароматом джему. То був найкращий час у її житті. Але то був час раптових бомбардувань. І про це не слід забувати. Смілива і яскрава трилогія «Щастя» протриває до кінця літа і зачепить іще й осінь а тоді різко обірветься, бо яскравість, вкаже дорогу стражданню, наближалися важкі часи, наближалися парадом. Словник Дудена Значення перше Цуфріденхайт щастя Походить від слова «щасливий», який відчуває радість і задоволення. Схожі слова – веселощі, тіха, вдатність, процвітання. Трилогія Поки Лізель працювала, Руді бігав. Він намотував круги на овалі Губерта, бігав навколо їхнього кварталу і на перегони з усіма від початку Небесної вулиці і до крамниці пані Ділер, даючи суперникам різну фору. Декілька разів, коли Лізель допомагала мамі на кухні, Роза визирала з вікна і примовляла. «Що той малий заукарль вигадав цього разу? Чого він гасає туди-сюди?» Лізель підходила до вікна. «Принаймні, він більше не вимазується вугіллям. І то вже добре. Еге ж, причини Руді». У середині серпня проводився фестиваль «Гітлер-Югенд», і Руді мав намір перемогти у чотирьох змаганнях – 1500, 400, 200 і звісно аж 100 метрів. Йому подобалися лідери його нового підрозділу, і хлопець хотів їх потішити, але найбільше він хотів довести своєму старому другові франсу дойчеру, що теж чогось вартий. Чотири золоті медалі! Сказав він Лізель одного дня, коли вона разом з ним бігала овалом Губерта. Як Джесі Овенс у 36-му. Ти досі на ньому схиблений. Ноги родію римувалися з його диханням. Та ні, але було б класно, скажи. Я б показав усім тим недовмкам, які казали, що я не сповна розуму. Ти справді віриш, що зможеш перемогти всіх чотирьох змаганнях? Вони сповільнили біг і зупинилися на фініші. Руді вперся руками в коліна. «Я мушу!» Шість тижнів він тренувався, а коли в середині серпня настав день фестивалю, небо було сонячно-спекотним і безхмарним. Траву затопили підрозділи Гітлер-Югенд і їхні батьки. Сюди снув і гали, брусорочкові лідери. Руді Штайнер був у чудовій формі. «Глянь!» – казав він. «Он там, дочер!» Поміж скупченням людей біляве втілення ідеалу Гітлер-Югенд роздавало накази двом хлопцям з його підрозділу. Обоє кивали і час від часу виструнчувались. Один з них сальтувальним жестом прикрив очі від сонця. «Хочеш привітатися?» – запитала Лізель. «Ні, дякую. Краще вже потім. Коли переможу?» Він не промовив у голос, але ці слова без сумніву зависли в повітрі. Десь між блакитними очима Руді та вказівними руками дойчора. Фестиваль почався обов'язковим маршруванням навколо стадіону. Далі було виконання гімну – І лише після цього йшли розваги. Вікову групу Руді викликали для бігу на 1500 метрів. І Лізель побажали йому вдачі у звичній для німців манері. Хальс und Beinbrück sauerl» Вона побажала йому зламати шию і ногу. Хлопці зібралися на дальньому кінці круглого поля, Хтось розминався, хтось намагався зосередитись, а хтось стояв там, бо їх примусили. Поруч із Лізель сиділи Барбара, мама Руді і її молодші діти. Тонке покривало було всипане дітьми і видертою травою. «Ви бачите Руді?» – запитала Барбара. Він крайній зліва. Барбара Штайнер була доброю жінкою, а її волосся завжди мало такий вигляд, ніби його щойно причесали. «Де?» – запитала одна з дівчаток. «Мабуть, Батіна. Наймолодша. Я ніде його не бачу. Крайній. Ні, не там, он там». Вони й далі намагалися його розгледіти, аж раптом пролунав стартовий вистріл, і з пістолета вихопився димок. Малі Штайнери кинулися до огорожі. На першому колі вперед вирвалося сім хлопців, на другому їх було вже п'ятеро, а на третьому – четверо. Руді весь час біг четвертим, і так до останнього кола. Чоловік, що стояв праворуч, сказав, що найкраще виглядає другий бігун, найвищий з усіх. «Почекай, почекай!» Він звернувся до своєї здивованої дружини. «За 200 метрів від фінішу він не вперед!» Але той чоловік помилявся. Гігантський розпорядник оголосив, що вони мають пробігти ще одне коло. Він явно не страждав від карткової системи. Він прокричав своє повідомлення, коли група лідерів перетнула фінішну пряму і до неї рвонув не другий бігун, а четвертий, та ще й на 200 метрів раніше. Руді біг. Він жодного разу не озирнувся. Він відривався від суперників, ніби натягував гумовий канат, поки всі надії його переслідувачів на перемогу не луснули, як повітряна кулька. Він летів по біговій доріжці, поки троє інших бігунів виривали одне в одного об'їдки. На фінішній прямій не було нічого, окрім лимонної голови, простору. Але перетнувши лінію, хлопець не зупинився, він не викинув вгору руки, навіть не схилився перевести подих. Він і іще з десяток метрів і глянув через плече, як інші бігуни перетинають лінію. По дорозі до своєї родини він спершу зустрів свого лідера, а тоді перетнувся з Францом Дойчером, обоє кивнули. — Дайнер! Дойчер! Хоже на те, що всі ті забіги стадіоном, які я призначав, пішли тобі на користь, Агеш. Хоже на те. Руді не усміхнеться, доки не переможе в усіх чотирьох змаганнях. Інформація для ознайомлення. Тепер Руді міг похизуватися не лише успіхами у школі. Він виявився талоновитим спортсменом. Спочатку Лізель брала участь у бігу на 400 метрів. Вона фінішувала сьомою а в змаганні на 200 метрів прибігла четвертою. Перед собою вона бачила тільки підколінні сухожилля і підстрибуючих хвостики дівчат попереду. У стрибках довжину її більше втішив розсипаний навколо пісок, ніж дальність самого стрибка, та й штовхання ядра не стало для неї тріумфом. Вона розуміла, що цей день належав Рузі. У фіналі бігу на 400 метрів він з самого старту вирвався вперед і першим добіг до фінішу. Та й 200 метрів він виграв з мінімальним відривом. Ще не втомився? — запитала Лізель. Уже минув полудень. — Звичайно, що ні. Хлопець важко дихав і розминав ноги. — Що ти таке вгрзеш, залменш? Що ти в біса розумієш? Коли почали викликати бігунів на сто метрів, Руді повільно підвівся і разом з іншими хлопчаками вербочкою рушив до старту. Лізель пішла за ним. — Агов! Руді! Вона потягнула його за рукав. — Удачі! — Я не втомився. Відповів він. Я знаю. Він підморгнув. Він таки втомився. У відбірковому забігу Родіс сповільнив темп і прибіг другим. А через 10 хвилин забіги завершилися і оголосили фінал. Двоє його суперників мали грізний вигляд. І Лізель нутром чула, що в цьому змаганні він не переможе. Томмі Мюллер, який не відболює, прибіг другим з кінця, приєднався до неї біля огорожі. «Він переможе!» «Запевним, Томі. Я знаю. Ні, не переможе». Коли фіналісти вишукувались на старті, Руді опустився на коліна і взявся руками викопувати відправну позначку. Лисий у бурій сорочці, ні секунди, Підійшла до нього і наказала негайно ж припинити. Лізель бачила вказівний палець чоловіка і розгледіла, як на землю падає грязюка, що її Руді струшував зі своїх долонь. Пролунала команда приготуватися, і Лізель міцніше вчепилася в огорожу. Один з хлопців стартував передчасно. Стартовий постріл пролунав двічі. То був Руді. Розпорядник знову щось йому сказав, і хлопець кивнув. І ще раз, і його дискваліфікують. Бігуни знову приготувалися. Лізель зосереджено спостерігала і кілька секунд не могла повірити своїм очам. Ще один передчасний старт і знову той самий бігун. Лізель вже уявляла ідеальний забіг. Руді плентався позаду, але на останніх метрах вирвався вперед. Насправді ж вона побачила, як Руді дискваліфікували. Його провели до краю поля і залишили там самотньо стояти а його колишні суперники приготувалися бігти, порівнялися і рвонули. Хлопець з відсвілим каштановим волоссям і розмашистим кроком обігнав свого суперника як мінімум на 5 метрів. Руді залишився позаду. Пізніше, коли наблизився вечір, а з Небесної вулиці хтось забрав сонце, Лізель сиділа з другом на тротуарі. Вони говорили про все на світі. Від обличчя Франца Дойчара після того, як Руді пробіг 1500 метрів, до 11-річної дівчинки-іконика, якого вона викинула, коли програла змагання з метання диска. Перед тим, як обоє розійшлися по домівках, голос Руді потягнувся і вручив Лізель правду. Якийсь час вона сиділа у неї на плечі, і кілька думок по тому дісталася її вуха. Голос Руді. «Я зробив це намисно». Коли до неї дійшло його зізнання, Лізель мала лише одне запитання. «Але навіщо, Руді? Навіщо ти це зробив?» Він стояв перший з рукою в стегно і нічого не відповів. Жодної реакції. Тільки хитро посміхнувся і ліниво поплентав додому. Про той випадок вони більше не говорили. А от Лізель частенько думала – щоб відповів Руді, якби вона його таки дотисла. Можливо, трьома медалями він довів те, що хотів, а може він боявся програти останній забіг. Врешті, єдине пояснення, яке прийняла дівчинка, підлітковим голосом прозвучало в її голові. Тому що він не Джесі Овенс. Елізель підвелася, щоб іти додому, і лише тоді помітила три медалі з фальшивого золота, що лежали біля неї. Вона постукала в двері Штайнерів, і простягнула їх Руді. Ти забув. Нічого подібного. Він зачинив двері, і Лізель забрала медалі додому. Вона принесла їх до підвалу і розповіла Максу про свого друга, Руді Штайнера. Він справді недоумкуватий. Зробила висновок Лізель. Точно. Погодився Макс, але сумнівався, що він на це купився. Тоді обоє взялися за роботу. Макс за свої замальовки, а Лізель за читання носія снів. Вона вже наближалася до кінця книжки, де молодий священник після зустрічі з дивною елегантною жінкою почав сумніватися у своїй вірі. Дівчинка поклала книжку на коліна корінцем догори, і Макс запитав, коли вона планує її дочитати. Думаю, за кілька днів. А тоді почнеш читати нову? Крадійка книжок подивилася на стелю. Може, може і так Максе. Вона згорнула книжку і підперла стіну. Якщо мені пощастить. Наступна книжка. Це не словник і Тезаурус Дудена. Як ви могли подумати? Ні. Словник з'явиться наприкінці коротенької трилогії, а ми дійшли тільки до другої частини. Тут і диметься про те, що Лізель дочитує носія снів і краде нову книжку під назвою «Пісня у темряві». Як і попередню, вона подсупала її у маровій бібліотеці. Єдиною відмінністю було те, що цього разу вона пішла туди сама. Обійшлася того дня безруді. Був ранок, щедри на сонце і пінисті хмари. Лізель стояла посеред мерової бібліотеки, жадобою в пальцях і книжковими назвами на губах. Цього разу вона насмілилась пробігти пальцями по корінцях, коротенький спогад першого візиту до цієї кімнати, і, рухаючись уздовж полиць, Пошепки промовляла назви багатьох книжок під вишнею Десятий лейтенант, і, як завжди, її вабило багато книжок. Однак, кілька хвилин, походивши кімнатою, вона зупинилася на пісні у темряві. Найімовірніше тому, що книжка мала зелену обкладинку, а такого кольору в її колекції ще не було. Відтиснутий на обкладинці напис був білим, а між назвою та іменем автора було розміщено малесенький малюнок. Плейту. Лізель взяла книжку і вибралася на двір, на ходу кинувши дякую. Безроді вона почувалася досить самотньо, але саме того ранку крадійка книжок чомусь була щасливішою наодинці. Вона взялася за роботу, сіла читати книжку на березі річки Ампер на безпечній відстані від можливого лігва Віктора Хемоля і колишньої зграї Артура Берга. Ніхто не прийшов, ніхто їй не заважав. І Лізель прочитала чотири коротенькі розділи пісні у темряві і була дуже щаслива. Тіха і задоволення від успішної крадіжки. За тиждень трилогія «Щастя» скінчилася. Наприкінці серпня прибув чи радше знайшовся подарунок. Надвечір Лізель дивилася, як на небесній вулиці Крістіна Мюллер стрибає через скакалку. Роді Штайнер на братовому велосипеді різко пригальмував навпроти неї. Ти не дуже зайнята? Вона здвигнула плечима. «А що таке?» «Думаю, тобі варто поїхати зі мною». Він кинув свого велосипеда і побіг додому, щоб притягти ще одного. Лізель дивилася, як перед нею крутяться педалі. Вони виїхали на вулицю Гранде, і Руді зупинився, вичікуючи. «Ну?» – запитала Лізель. «Що сталося?» Руді кудись вказав. «Дивись уважніше». Вони потихеньку під'їхали до будинку і зайняли позицію під голубою ялиною. Крізь колючі гілки Лізель розгляділа, зачинене вікно і якусь річ, прихилене до шибки. Оце Руді кивнув. Вони довгенько сперечалися, але врешті вирішили, що це треба зробити. Без сумніву книжку залишили там навмисне. І навіть якщо це пастка, вона варта того, що призикнути. Поміж присипаних синьової гілок Лізель промовила, «Це робота крадійки книжок». Вона кинула велосипеда, оглянула вулицю і перейшла двір. У сутінковій траві ховалися тіні від хмар. То були ями, в які можна провалитися, шилатки додаткової темряви, в яких можна сховатися. Уява штовхнула її в одну з тих ям, і дівчинка полетіла прямісінько в страшній лапище самого мера. Принаймні... Ці думки відволікли її, і вона дісталася до вікна швидше, ніж сподівалась. Це нагадувало пригоду із свистуном. нерво облизували її долоні, під пахами зірчали струмочки поту. Лізель підняла голову і прочитала назву. Повний словник і тезауру здудена. Намить, обернувшись до Руді, вона беззвучно прошепотіла. «Те «Словник». Він здвигнув плечима і викинув руки. Лізель діяла послідовно, посунула раму вгору уявляючи, як це може виглядати зсередини будинку. Вона і так бачила свою крадійську руку, що тягнеться до вікна, штовхає його догори, поки книжка не падає на підвіконня. Словник посивається повільно, ніби зрубане дерево. Витягла, без метушні і зайвого шуму. Книжка просто нахилилася до неї і Лізель вхопила її вільною рукою. І навіть зачинила вікно, обережно і плавно, а тоді розвернулася і пішла назад через провали хмар. Чудово! Похвалив Руді, подаючи їй велосипеда. Дякую. Вони доїхали до повороту, і тут їх наздогнала важливість того дня. Лізель так і знала. Знову було відчуття, що за нею хтось стежить. Голос всередині тиснув на педалі. Два кола. Подивись на вікно. Подивись на вікно. Дівчинка підкорилася. Ніби сверблячка, що потребує нігтя. Лізлюхопило нестерпне бажання зупинитися. Вона поставила ноги на землю, обернулася до мервого будинку до вікна бібліотеки, і побачила. Вона, звісно ж, мала припустити, що це може статися, але все одно не змогла приховати сум'яття, що піднялося всередині, коли вона помітила за вікном мерву дружину, хоча й прозора, але вона стояла там, її волосся, як завжди, було пухнастим, а смутні очі. Рот і болісний вираз обличчя були виставлені, ніби на показ. Дуже повільно вона підняла руку для крадіга книжок на дворі. Нерухомий помах. Гецпантелечина Лізель нічого не сказала ні Руді, ні собі. Лише випростилась, відновила рівновагу і підняла руку. У відповідь меровій дружині, яка стояла за вікном. Словник Дудена, Значення друге. Прощення. Зречення гніву ворожості чи образи, схожі слова, виправдання, відпущення, милосердя. По дорозі додому вони зупинилися на мості і оглянули важку чорну книжку. Руді гортав сторінки і натрапив на листа, він вийняв його і повільно підняв очі на крадійку книжок. «Тут написано твоє ім'я». Річка бігла своїм шляхом. Дівчинка взяла листа. «Лист. Люба Лізель». «Знаю, ти вважаєш, що я нікчемна і огидна? Можеш пошукати в словнику, якщо ці слова тобі невідомі. Але я маю сказати, що я не настільки дурна, щоб не помітити в бібліотеці твоїх слідів. Коли я виявила, що куди зникла перша книжка, то спочатку подумала, що поклала її в інше місце, а тоді побачила відбитки чи їх п'ят, що виблискували на підлозі у променях сонячного світла. Це мене насмішило». Я була рада, що ти взяла книжку, яка тобі належалася, і припустила, що більше ти не прийдеш. Але я помилялася. Коли ти знову повернулася, я мала б лютувати, але ні, не лютувала. Останнього разу я почула, що ти прийшла, але вирішила тебе не турбувати. Ти завжди брала тільки одну книжку, тож тут їх вистачить ще на тисячу візитів. І я лише сподіваюся, що одного дня ти постукаєш у двері і зайдеш до бібліотеки у більш цивілізований спосіб. Знову перепрошую за те, що були змушені відмовитися від послуг твоєї прийомної мами. І останнє. Сподіваюся, що цей словник і тезаурус буде корисним для читання твоїх крадених книжок. Щиро твоя. Ільза Герман. Давай, їдемо додому. Покликав Руді, але Лізель не зрушила з місця. Можеш почекати мене 10 хвилин. Добре. Лізель помчала на вулицю Гранде Вісім і сіла на знайомих східцях біля вхідних дверей. Книжка залишилася в Руді, а вона тримала листа, терла папір кінчиками пальців, а сходи під нею вивищувалися, робилися крутішими. Чотири рази вона намагалася постукати по моторошній поверхні дверей, але ніяк не могла примусити себе. Найбільше, на що вона спромоглася, обережно прикласти кісточки пальців до теплого дерева. Поряд знову з'явився братик. Він стояв на останній сходинці. Його коліно вже гарненько зажило. Він сказав, «Ну бо, Лізель, постукай». Тікаючи вже вдруге, вона розгляділа далеку труді, що стояв на мосту. Вітер колихав його волосся, ноги ковзали разом з педалями. Лізель Маймінгер – злочинниця. І не тому, що поцупила кілька книжок і винесла їх через вікно. Та й мало постукати, думала вона. І хоч їй дошкуляли до сумління, вона не змогла стримати дитячого сміху. Вони їхали, і Лізель намагалася у чомусь себе переконати. Ти не заслуговуєш на таке щастя. Лізель, справді, не заслуговуєш? Чи можливо вкрасти щастя? Чи це ще один облудний людський фокус? Дівчинка струсила невеселі думки вона переїхала міст і поквапила Руді, нагадавши, щоб він не забув книжку. На іржавих велосипедах вони поверталися додому то була мандрівка довжиною в кілька миль, з літа в осінь, з тихого надвечір'я. Вроскотиста зітхання Мюнхенських бомб